slutord kapitel 20 verserna 30 till och med 31 30 Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn 31 Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn